ספר נחום. פרק א' מסע נינווה, ספר חזון נחום האלקושי. אל קנו ונוקם אדוני, נוקם אדוני ובעל חיימה, נוקם אדוני לצריו ונותר הוא לאויביו. אדוני ארך אפיים וגדול כוח, ונקה לא ינקה. אדוני בסופה ובסערה דרכו, וענן אבק רגליו. גוער בים, ויבשהו, וכל הנהרות החריב. אומלל בשן וכרמל, ופרח לבנון אומלל. הרים רעשו ממנו, והגבעות התמוגגו. ותישא הארץ מפניו, ותבל, וכל יושבי בה. לפני זעמו, מי יעמוד?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 וציווה עליך, אדוני, לא יזרע משמך עוד, מבית אלוהיך אחרית פסל ומסיכה, אשים קבריך ככלותה.